Vahur csodálkozva nézett körül a réten, ahol nem járt azóta se. Zöld, zöld minden, még a tavain átfakó sárgája is hasik zöldben áll. Vahur két nagyot prüsszent, mert virágpor úszik a levegőben, és rászál az órára. Nem szereti a virágport, illatát se, mert az Vahurnak csak szag. De nem illat. Illata a húsnak van, ha egy kicsit romlott is. Azaz, várjunk csak. Van egy fű, ami hasfájás ellen nagyon jó. Vahúra réten tartja a patikáját, és Vahurnak mostanában nem egészen tökéletes az emésztése. Vahúr lassan ballag, és a szállongó szimat megmegérinti megérinti orrát, pontosan megmondva, mit hagyott el, mi van mellette, és mi következik. Vahúrnak pompás a szeme, kiváló a füle, de a fény az csak fény. A hang az csak hang, de a szag az valóság, mint a hús, amelyet már a szájában tart. Megáll egy helyen, kutat kicsit a fű között, mintha válogatna, aztán oldhatja fejét, vékony az orvosságos fű nagyon, és rágni kezd. A hegyes, tépőfogak itt nem érnek semmit, azért záfogaival kínlódik a nem neki való koszton. Mit csinálsz, Vahul? nézrá rá, Kele, aki bogarászás közben arra vetődött. Kell ez nekem, rága kutya, Kell. Akkor elmúlék belőlem a rossz, aminek foga van. Talán a kicsinyeknek is jót tesz, hiszen tudod, Kele? Mondtad. A kutya felkapta a fejét. Nini, csí. Egy fecske repült a rét felett. Már régen vonulnak, igazgatta tollait Kele, de azok nem szálltak le. Ezek úgy látszik idevalók. Kicsit elmaradtak. A nádas felől most már csapatosan érkeztek a fecskék. Alacsonyan repültek a rét felett, és villány nyilaltak. Három napig pihentek a nádban, összekapkodtak szúnyogott bogarat, amit lehetett, és elszélettek a falu házai között. Megnézték a régi fészket, megbeszélték a tatarozni valót, üdvözölték a háznépet, és újra kirepültek a patak mellé, mert csak ott volt fészeknek való sár. A fecskék észrevették a gólját, s a mellette hasaló kutyát. – Kele, kele! – Vigyázva vahurtól, vigyázva vahurtól, sí, csí, sí, csi sí, sí. Kele közelebb lépett a kutyához, jelezve, hogy félelelően nincs ok. Ekkor már tíz fecske is csapkodott a kutya felé, égtelen visongással. Nagyfogú, véresfogú. sí, csi sí, csí. Sí. Kele, a törvény, vahur megöl, vahur gyalázatos, Cí, csí. Sí. A kutya szomorúan nézett a gójára. Átbántottam én ezeket, Kele. Kele is megunta a sivalkodást, és szétvágt a szárnyát. Vahúr nem bánt engem, és nem bánt titeket se. Menjetek a dolgotokra. A fecskék ilyetten rebentek szét, de még a patakparton is tanácslanul néztek egymásra. Kis fekete szemük aggodalmas volt, és nem nyúltak a sárhoz. A rétszék szinte kúrjantottak az örömtől, mikor meglátták a fecskéket. Itt van csínépe, megjött csínéte, társtárs, hát hát, vidám világ, szép világ, nem láttátok kelét? Kele, ami vezérünk, társtárs? A fecskék még jobban begombolták frakjukat. Hát megbolondult itt mindenki. Kele pár nélkül van, társ összevissza kiabál, vahúr nem bántja kelét. Nem, itt valami nincs rendben. Megbomlott az ősi rend, ennek csak rossz vége lehet de aztán eszükbe jutott a fészek, az örök parancs, és ez elseperte tűnődésüket. A fecskék elhallgattak, a csend újra ráborult a létre. Pedig nádirigó kerepelt, a vízen szárcsasik kantott néha, a patakhalkan locsogott, a méhek dongva járták a virágcsárdákat, dőlöngélve repültek a mámortól, míg a nagy dongók úgy brummogtak, mint a távoli kisbőgő. Mégis nagy volt ez a csend, sokkal nagyobb, mint a némaság, mert ezt alig lehetett hallani. A patakparton gyalogút kanyarog, s a gyalogúton két ember. Az asszonynak kisgyerek a karján, a férfinak tarisznya a hátán, és két kapa a vállán. A füzesben kakuk kiállt, talán az idén az első. Az ember megáll. Mi az? Néz hátra az asszony. Nem hallod? Kakuk madár. Nem kérded meg, hány évig élek? Valamikor megkérdezted. Valamikor? Mintha tegnap lett volna, aztán már itt van ez-e? És magához szorítja a kisgyermekét. Eljár az idő, nem kell nekem ahhoz kakukmadár. Három éve, három éve már. Na, menjünk. Csendesen elindulnak. Mögöttük összecsap a nád, mint az idő. Eltűnik a két ember, kicsit szomorúan, de nyomtalanul. Hát arra gondolnak, hogy az évek elrepülnek. nem ment messze vahurtól, és már is újra tele volt a begye. A különféle bogarak között egy béka is szerepelt, mely alig bújt ki téli szállásáról, már is szomorú szereplője lett a régi rigmusnak, melyet ugyan emberek találtak ki, mégis csodálatos igaz. E szerint a vers szerint a gólya megpillantja a békát. A béka lapul és pislog. Rossz sejtelmei vannak és méltán. A gója pedig megszólal. Békula, békula, tudod mi a régula? Lent, felel a béka. Nem igaz, mert fent, ellenkezik a gója, és feldobja a békát a levegőbe. Fent, ijedezik a béka a helyreigazítástól, egyben a repüléstől. Nem igaz, mert bent, szól a gója, és lenyeli a békát. Bent, törődik bele a béka a sors kegyetlenségébe. Úgy van békula, ez a régula. Kele ugyan nem tudta a versikét, de a regulát tudta. A béka lapult és pislogott. Kele vágott egyet, és már nyelte is a kézzel lábbal szabadkozó békát. Aztán visszament a sütkérező vahúr mellé. A béka még nem ért egészen le, és kele félre tartotta a fejét, mintha golyvája lett volna. Így találta őket Miska, aki elunta magát, és kijött barátaihoz. Mi van a nyakaddal, kele? billegette fülét részvédtel, pedig mielőtt kijött, elhatározta, hogy csak futólag és mellesleg áll velük szóba, akkor is szigorúan. Mi van a nyakaddal? Unka! nyelt egyet a gólya, a daganat elindult efelé, aztán eltűnt, jelezve, hogy a béka azaz bejbe érkezett. Miska belerapott a fűbe. Gondoltam ki hiszen itt nekem van a legtöbb keresnivalom. Csupa finom fű minden, meg aztán itt vagytok ti is. Hát most enni jöttél, Miska, vagy hozzánk? Nézzet rá Wahúr. Miska szeme ellenséges lett, de mivel látta, hogy a kutya nem akar veszekedni, tűrtőztette magát. Mind a kettőt, vagy ez nem tetszik neked? Dehogy nem. Most megint együtt vagyunk, játszhatnánk is, de nem ungrándozhatok, hiszen tudod, Tudom, vahúr, tudom, már elégszer mondtad, de ez a te dolgod. Igen, hajtotta le fejét békésen a kutya, az enyém, hiszen azért mondom. A gója felemelte a fejét. Kata is kihozta az apróságokat. A kerítés mellett, ahol kisebb volt a fű, Kata az öreg kotlós vezette kis csirkéit. Kotj, ide gyertek, és szétrúgott egy hangyafészket, felrúgva egyúttal két csibét is, ami megesik, mert Katának hátul nincs szeme. Koty, koty, csak a fehéret, csak a fehéret! A kis csirkék szorgalmasan kapkodták a hangyatojásokat, a hangyák pedig dühös szorgalommal mentették, amit lehetett. Kata azonban újra és újra belefötört a fészekbe. A csirkék, sárga kis gombócok csak úgy gurultak a napsütéses jó kedvtől, még az öreg kotlós aggodalmasan kémlelte néha az eget, mert nagy volt a felelősség. Kogy, Koty! Egyetek gyorsan, aztán tovább megyünk! Katának ugyan még nem lett volna szabad kihozni kicsinyeit a rétre, de az ajtó nyitva maradt, a rét zöld volt, bogárfélével csábító, és valljuk meg, Kata többet is tudott a csibenevelésből, mint Ágnes. Miután a hangyafészekkel végeztek, Kata tovább vezette gyermekeit, kellő távolsággal mindig a kerítés melletti bokroktól, és oktatta őket, mint ahogy egy sok gyermekes anyától elvárható. Kocs, kocs, enni, aludni, inni, aludni, enni, inni, kocs, gyorsan ide! Kata egy nagy fekete cincért vágott szét, hogy gyermeke is hozzá Egyétek, ettől lesztek nagyok! és lassan vonultak a kertek alatt. Kocs, kocs. De nem csak Kata eltette az apróságokat. A tojások megpattantak már a fészekben a szabad vadmadaraknál is. A tavasz rájuk lehelt, és a tojások kinyíltak a földön, fákon, vízen, erdőben, mezőben, odókban, padlásokon, mindenütt, ahova az idő elérkezett. S a mezítelen vagy pejhes fiókáknak csak egyetlen szava volt, enni. Katának aránylag könnyű dolga van, mert a csirke alig pislog, már fut is, már keres, már megkaparintja a, a menekülő hangját, de nehéz ilyenkor a gyámoltalan fészek lakókat etetni, etetni szakadatlan. Különösen a ragadozóknak, ahol az anya néha hetekig nem hagyja el a fészket, és a hímnek még párját is el kell látnia, Ilyenkor az anyamadár vagy a levegőben kapja el a ledobott zsákmányt, vagy rögtében beszél párjától, vagy megvárja, amíg az személyesen a fészke adja át. A héje asszonyság például meg sem odszan. Hozza az a hitvány férfi a fészekre az ennivalót, ha már olyan nagyon kellett neki a szerelem? Na, hát ebben nincs is hiba. Az ugyan igaz, hogy a héje férj feleségéhez képest bizony hitvány, mert a nő kétszer akkora ez így van Héjaéknál, de a többi ragadozóknál is általában, tehát ebbe minden szóljunk bele. Elég baj ez a férnek, aki gyengéd lévén, loholhat ilyenkor inaszakadtáig. Lohol is. Piszkálja az asszony, a férfi nézett, a fiókák sipákolása, de az örök héja ösztön is, ölni, ölni, ölni. Kili, a héja, már csak ilyen, és ilyen is marad. Tisztul is előle minden, ami kisebb, mint ő. Különösen az asszony veszedelmes. Levágja a fácánt, padlibát, nyulat is. A hím ezekkel a nagyobbakkal nemigen bír, de azért néha megpróbálja. Killi tehát lohol látástól vakulásig. Ma már vitt egy mókust, egy csókát, egy fél nyúlfiókát felét megette maga, mert ő se élhet a levegőből, és egy fekete rigót, de mi van már ezekből? Semmi. A négy fióka és az anya úgy elnyelte, mint homok a vizet, az asszonyság pedig szárnya alá a fiatalokat, szigorúan ránézett mondván. Kipihented magad, láss a dolgod után! Ha nem hajszolnálak, itt ringatnád a feneked egész nap. Killi tehát mélyen megsértve, irgalmatlan düvel vágódott ki az erdő alá, ahol a rét kezdődik, s ahol járnak kellnek a gyanútlan madárnépek, nem különben ürgék, gyíkok és egyebek. Killi nem megy magasra, Killi nem mutagatja magát, úgy suhan az árnyékban, mint a szürke végzet, s ha felrebben valami, de nem rebben semmi. Egy helyen pí mozdul, az ürge, de Killi még a szányát sem mozdítja meg, Pí már fejest ugrott a lyukba. Pí még ráadásul szemtelen is, mert kileskel a lyukból, s a héja ezt látja. Most az erdő felé keresztbe repül valami előtte. Killi szinte súrolja a földet, de a seregé már észrevette. Szájában valami bogár. A seregének is fiai vannak, azok is enni akarnak. A héja meg nyilal, hogy már csak sürkesz hogy már csak szürke sávnak látszik. El kell vágni az útját a seregének mindenáron. Még a fák között is. Killi egy villanással már bent van, a seregé sehol. A héja szinte tótágast áll a levegőben a gyilkos haraktól, mikor meglátja az üreg tölgy odúját, ahol a seregély eltűnt. Ki újra a rétre? A legelőn rá a szürke varjú. Hárman is vannak, azért Killi nem tölti velük az időt. Rá nem adja olcsón az írháját, nincs is egyedül. Tovább, tovább, majd a nádas csak ad valamit. Ad is. Egy beteg fecske ijedt fel Killi árnyékától. Nincs sok baj vele, alig repül. De ezt nem érdemes hazavinni. Felszáll bele egy fára, egy-két tépés, és kész. Tovább. A kerítés mellett is mozog valami. Bokor alá, bokor alá, hárá! Sivalkodott Kata, mert észrevette a héját. Bújjatok, hárá! Amikor a héja odavágott, Kata megijedt, de Kata anya volt, az első ijedtség után olyan harag fogta el, hogy szinte elvesztette fejét a halálos önfeláldozásban. Killi megzavarodott a szétrebbenő kis fehér gombócok között, de még jobban megzavarodott, amikor Kata egy életem egy halálomrikoltással felugrott a levegőbe, és úgy oldalba rúgta a héját, hogy annak szerte hullott a tolla. Te, még hogy te, mersz engem! – villogott Killi szeme, és oda vágott Kata fejére, vérbe borítva annak taraját. Kata erre végleg elvesztette eszét és józanságát. Kata nem mérlegelt, Kata verekedett. Kata vágott, tépet, főleg pedig vészes nagyokat kiáltott a halsz hevében, ami felverte az egész környéket. Killi nem bírt Katával, a csirkék pedig már mélyen a bokor alatt pislogtak, halkan síránkozva, mint a gyermek, ha anyja verekedik. Pi pi síp, síp. Katának ez újabb erőt adott, de megváltoztatta a helyzetet Ágnes megjelenése is, aki meghalván Kata kétségbe esett ikoltásait, seprűvel sietett segítségére. Ágnes kirúgván a kis ajtót, maga is felsivított. Híja, héja, kur híja, az anyád! És rohant, csak úgy lobogott a szoknyája után. Kirli úgy benne volt a verekedésben, a vérlátása, a kapocssebek sebek s a gyilkos ösztön úgy elvakították, hogy valósággal úgy kellett katáról leseperni. De akkor aztán észretélt, és fejét megrázva egy száncsapással átlendült a bokrokon. Ágnes pedig, ahelyett, hogy megdicsérte volna a derék katát, csúnyán szidni kezdte, mert eszébe jutott, hogy a héját könnyen leüthette volna öregbítveri biszkéjéknél nélkülözhetetlenségét. – Ugye, ugye mondom, hogy ne gyereki! De nektek hiába beszél az ember. Ne sipákuljatok, nem döglik meg. Ez már a csirkéknek szólt, akik lassan előmerészkedtek a bokrok alól, és mint egy bánatos gyermekkórus állták körül Katát. Ne sipákuljatok, nem döglik meg. És a seprővel befelé irányította a társaságot. Koty, mondta reketten Kata. Koty, láttátok, Killi megkapta a magáét, csak én velem kezdjen ki. Koty, na itt a hangyafészek. Kata megállt volna, de Ágnes kantott és felemelte a seprűt. Nézd a vént életlen, alig áll a lábán, csupa vér a feje, aztán még kint maradna. Befelé, csak azt tudnám, kihagyta nyitva az ajtót. Ekkor megakadt a szeme a szamáron. Na megállj csak, Miska, te hagytad nyitva az ajtót, megállj csak, küldöm Bertit. Az igazság az volt, hogy a kaput Berti nem zárta be, mert az magától is behajlott de akárki kimehetett rajta. Amikor Killi odavágódott a csirkék közé, Miska ránézett vahura. Nem, rázta meg fejét a kutya, nem. Közel megyek, mert Kata majd a szemem szedte ki a múltkor is. Kata ilyenkor megvész, és Killi hiába jött. Killi nem szokott hiába jönni, tollászkodott Kele. Killit utálom, de Killi ügyes, és ravasz, mint karak. Amikor aztán Ágnes bekísérte az öreg kotlós csirkéivel, kele újra megmozdult. Igazad van, vahur, de én valamit elfelettem, Katának kicsinyei vannak, Kata anya. Miska idegesen állt fel, amikor Ágnes a nevét említette. Nem szeretem, ha a nevemet mondják, billegette a fülét, menjünk egy kicsit be a nádba, szeretem a nád fiatal hajtását. Ágnes odabent lelkendezve számolt be Kata megmentéséről, s az előadásban sűrűn szelepelt az én szócska. Végül Kata halálos viadala lényegtelen ugrándozással zsugorodott, míg Ágnes seprője kétszer leütötte a híját, s ezzel megmentett húsz csibét, nem különben magát, azt a butatikot is. Hanem a szamarára vigyázhatna Berti, mondta végül epésen, mert a férfiak nem tulajdonítottak különösebb fontosságot az egész héja ügynek. Az nyitotta ki a kiskaput, aztán most ott tiporja, heveri azt a jó füvet, így nemigen lesz szén a belőle. Berti kelletlenül ment Miskát utasítani, de fáradt volt, ezért csak az udvarról kurjantott. Miska! Miska! Vahur felugrott. Miska, Berti neked kiabál! Nem hallom, csapotta farkával Miska, nem hallom. De én hallom. Én is, intett Kele. Én nem hallom, nézett rájuk Miska, és nyugodtan harapta az édes fiatal hajtásokat. Berti mérgesen ment a kiskapuhoz, az ebéd már az asztalon volt, de a rét üres. Na, ezek elcsavarogtak, gondolja Berti, de nem Miskájékra haragszik, hanem Ágnesre. Tessék, lássék, kurjant még egyet, aztán bemegy a házba. Ugye mondtam, fontoskodik Ágnes, ugye ott volt? Ott. Csak kárt tesz az a büdös állat. Ha annyi esze lenne Ágnes, mint magának, akkor nem lenne szamár? Akkor írnok lenne, vagy kántor? Ágnes arca egyszerre a sértődötség kovászába esett. Csattogva lögdöste a lábasokat a tűzhelyen, majd minden ok nélkül kiment az udvarra. Kiáltsanak, ha köllök! Na, megint! nézett ribiszke Bertire nevetve. Megint rosszat mondtál? Nem szeretem, ha mindenbe beleüti az orrát. Hat harapjon az a szamár egy kis zöldet. Pedig már azt hittem, megbabonázod ezt is. Bertinek ilyettében torkán akatta nokedli, ami pedig síkos jószág. Jézus Mária, János bátyám, ne ijesztegessen! mondta. Ez a tüzes gyík, így is nagy szája van! Bert is ment ki a kertbe, csak egy pillantást vetve Ágnes felé, aki nem találja sehol a szamarat, és most gyűlölettel nézi az üres rétet. Amikor Berti másodszor kiáltott, Miska éppen leheveredett a száraz tavai sásra, és láthatólag kitűnően érezte magát. Ezt se hallod? Nézett rá Bújtár. Nem én. A kutya álmékodva nézett a szamára, Kele pedig közömbösen vakalta a csőretövét, majd elkapott egy gyíkot, amely szerencsétlenségére éppen a gója előtt mászott ki a sás alul. Egy vágás, egy nyelés, kész. Miska elismerően bólintott. Meg kell hagyni Kele, Killi is tanulhatna tőled. Kelet nem hatotta meg a dicséret. Ezt így kell, de Killi is tudja a maga dolgát. Ha Killinek a párja jött volna, Kata nem tehetett volna semmit. Még mi is elkerüljük. Vahur újra ilyetten kapta fel a fejét, mert most Ágnes hangja sültött át a réten. Miska, a nehézség a csontodba! Miska! Ágnes nem tudott beletörődni, hogy Bertivel s a Szamárral szemben ne neki legyen igaza. Kezében ostor volt, s ha csak egyet jól végighúzhatott volna Miskán, egyszerre megnyugodott volna. De nem mozdult semmi. Miska! Miska! Viszem az ostort, hogy a jóságos Isten hogy a szarád az eget. Viszem az ostort. De Miska, ijedezett Vahur. ezt csak hallod? Nem vagyok süket Vahur. rákta a szamár aprólékos nyugalommal a nádat. Persze hagy hallom, de ezt meg nem értem. Ez nem Berti hangja. Az igaz. Na látod vahúr, ha neked valaki a neved mondja, mindjárt oda mégy. Többnyire. Nagy könnyelműség Vahur. meg is üthet, meg is rúghat. Akkor megharapom. Na látod, kész a baj. Én már elején fogom meg a dolgot, nem megyek oda. Nem én, nekem csak Berti parancsol. De hiszen az előbb Berti. Azt meg nem hallottam. Így van ez, Vahur. A kutya kérdően nézett a gójára, de az csak a fejét rázta. Engem hiába kérd el, Vahur. Ez az ember dolga és Miska dolga. Ehhez én nem értek. Berti szorgalmasan dolgozott a kertben, látszólag nem véve tudomást Ágnes rikótozásáról, ám fél szemmel a nádast leste, hogy előjön-e Miska. Miskának több esze van, gondolta, és Miskának több esze is volt. A rét reménytelenül üres maradt. Berti a bajuszába mosolygott, mikor Ágnes csattanó papucsaival végig szoknyáit az udvaron. Az ostót csak úgy odadobta az istáló elé, szedje fel, akinek kell, Hess, zavarta szét az ajtó előtt napozó tyúkokat, és bevágta az ajtót, hogy majdnem kipotyogtak belőle az üvegek. Berti összedölzsölte a kezét örömében, dúl fúl, mert nem neki lett igaza. Később pedig fiatal salátát és egyéb csemegéket rakott félre Miska számára. Miska különben már el is az éles asszonyi hangokat, kellét nézi, aki a bokorra figyel. A bokor hajlós ágán csettül, a gébics. Csett lényegesen karcsúbb, mint amikor elment, de önérzete töretlen. Kissé felfújja magát, hogy testi kicsiségét pótolja, és úgy pislog vissza a gójára. Nem volt könnyű az út, de nem is siettünk. Veszteségünk alig volt, de hát ott voltam én. Vigyáztam én, s így meg is jöttünk. Az asszony még pihen, de a fészek megvan, csak újra kell bélelni. Ennyi az egész. Jó, későn jöttetek, pislog fel Miska, ki ugyan most látja először ezt a Gébicset, de Miska mindenbe beleszól. Akkor jöttünk, amikor kellett. Mit te ehhez? Csettegett a Gébics, de még csak feléje se fordult. Miskának a falat is torkán akadt a kismadár szemtelenségétől. Csak úgy mondtam, nyelte egy nagyot, a többiek már mind itt vannak. A bokor erre mozogni kezdett, és Gébicsné bújt ki férje mellé. Gébicsné nem volt jó kedvében. Mióta adnak tanácsot a rabok a szabadoknak? Mit keresel itt, te nagy szájú? Csak billegeted a füled ostobán, és közben hull a a hátadra. Miska ilyetten ugrott fel, és borzongva rászta meg szőrét. Elfeledte a sértést, elfeledett mindent. Miska félt a vérszívóktól, mint a tűztől. Sietve indult ki a nádasból. Vahur utána. Kele még gondolkodott egy kicsit, nem akarta, hogy a gébicsek lássák az összetartozást, amit most már maga sem kívánt nagyon, azután lassan vadászgatva kiment az árokpatra. A patról ilyet csobbanások ugrottak a vízbe, de kellerá rásenézett nézett unkanépére, mert begyetele volt, de meg itt bajos is unkával boldogulni. A rét túlsó szélén a fiatal gólya pár bogarászott, de valahányszor a nagy égerfára repültek, mindig ág vagy tavalyi sáslevél volt a csőrükben. A kele felett elrepültek, lenéztek. Ha rakjuk? Kele csak bólintott, és állt tovább. A fészek vágya ott lengett körülötte. Ha valami párja vesztett gólyamadár odavetődött volna, talán megkísérli a lehetetlent, csonkaszárnyal eltartani a családot, de kele világosan érezte, hogy szeretni utódokat világra hozni, sántán és félszárnyal is lehet, de fészek alját felnevelni nem. Márpedig szerelem és fészek utódok nélkül a gólyák életében nem fordulhat elő. A szabadok tudják ezt, és tudják azt is, hogy aki ezt a törvényt megszegi, az elpusztul, vagy rab lesz, ami egyre megy. Kelle nem ábrándozik. Ha most leszállna az a gólya asszony, akkor se ábrándozna, hanem értelmesen megtanácskoznák, hogy lehet-e ilyen szárnyal elegendő élelmet szerezni, mert ha nem, hát nem a gólyák életében nincs regény.